Start my still Vi säger okej och välkommen okay. till veckans avsnitt Jag heter Adam eh, Jag heter Sebastian Yes Som vanligt så Är vi sena till festen eh, Just det, tagline Fast vi är yes. relativt tidiga ändå på vissa av de här grejerna Ja, så alltså jag vet inte Nej, ah, Nej. är nog ja. Okej okay. eh, Yes what's, what's, what's up? Eh Ska vi hoppa direkt på True Detective kanske? Eh, jo, eh, nu vet jag inte, att kolla, att det finns väl säkert fler avsnitt nu Ja, det har, det har kommit ett till i veckan Ett till i veckan, det har jag inte sett Inte jag heller, Nej. jag ska göra det men jag har inte gjort det Yes, eh, True Detective är då HBOs nya serie med Woody Harrelson och Matthew McConaughey Ja, eh, McConaughey McConaughey och eh, ja, det är lite crime, thriller Ja, är ganska gritty. Gritty. Det vi. Lite för på vissa ställen ja, eh, Overall så jag, jag, vet, jag fann mig själv häromdagen Typ igår eller i Tänka på det här och tänka att Jag borde nästan se nästa avsnitt Eller under hur att har kommit ut Och så har lite pepp att se det ja, det, samma här. det är ganska bra, eh, bra betyg tycker jag Ja, det håller jag med om jag kan se. Något att fylla Breaking Bad hålet med Tror jag Ja, ja, det är liksom lite mer alltså, i stil på genren i alla fall. Ja, det är ju, ja, men, ja, men, man kan, man kan i, inte i, fylla... I, i, I tonen. Ja, precis. Det, det är dumt att fylla liksom, Breaking Bad med en ny komediserie eller sånt där. Utan... Det, det, det, det jobbar på samma plan, så det, det går som inte att mätta det. Nej, precis. Man behöver någonting i, i violence. Ja, men för att, som att vi säger man avvecklar och hitta ett nytt, ett nytt Fylla upp det med något nytt liknande. Ja, exakt. En avtrappning, typ, eller någonting. Ja. Jag jag gillar det. Jag gillar det också, men jag var ganska besviken på första avsnittet. Fan, vad gillar Matthew McConaughey. Jag säger ju det, West. Det här snackade jag om tidigare i, i, i något eh, previous avsnitt eh, mm. angående Matthew McConaughey. Hur, att minnen och hans relation blir bara bättre och bättre. Den började dåligt där med romantiska komedier och sånt där. Ja, och mycket surfarfilmer och Into the Blue och sånt Exakt, saker. exakt. Och du ser. Det är bara synd att han väntade så länge innan han började göra bra grejer. Alltså jag vet inte vad det är, men jag har alltid trott att Matthew McConaughey är från Australien. Han har en aura. Han har någon sorts Steve Irwin-aura vill säga. Nej, men det är lite... Li li alltså, alltså, Hugo Vivring är väl från nya serier? Nej, jag vet inte eller han kanske är från Australien Och sen har du ju Russell Crowe Alltså jag tycker han han har, han har någonting som liknar de här Ja, jo, jag håller med Och sen så gick jag in på him David och bara kollade på han Han är ju från Texas Ja, det är han Oväntat faktiskt Det är som sagt, jag vet inte Blev du besviken? Blev du? Ja, jag vet inte Det var lite lika oh, kul då Okej okay. Ja, jag vet inte varför jag tror det, det jag, jag tror det var på Conan när han berättat ehm... Att han är från Australien Ja Jag ser nu True Detective har 9,4 på IMDB Ja men det. Det ju att ha jävligt högt Ja Nej men det jag skulle säga var Jag, jag kommer ihåg om det var Det var först någon eh, kvinnlig skådespelare som var där Som berättade att Matthew McConaughey eh, Är lite svår att jobba med för han använder inte Deo Så han luktar väldigt illa jämt Men det här har hört också Och det är nog sorts uh, att han ska vara naturlig det, det, det stinker ju Australien om det Det gör ju det Det är en Australiens det eller? Ja, det, det känns Det känns iallafall inte hollywoodianskt ja. Nej, det gör det inte Ja, det går uh, Vem ska vi ta? Jag har ingen aning Vad? Skitsamma, det var inget Vi skippar på det men äh, äh, Nej, precis. du ska, ja, ska jag berätta all, alla grejer jag sett här nu mm. äh, i veckan, jag sett så jä jävligt Ska vi inte bara fortsätta lite på det där? Okej. Okay. Det känns som att vi bara... Ja, jag vet har du något att tillägga kring... Äh, alltså jag har skrivit upp lite grejer. Kring True Detective? Ja. Yes. Jag har så här det, det ser väldigt bra ut. Det, det är alltså ett färgpalett som jag verkligen gillar. Allting är fejdat, brunt, grått Tintat, tintat Ja, precis mm. Och det är lite over the top i, I sitt utförande Alltså mordet är lite Det känns nästan lite parodi på Alltså Seven och såna där grejer För det, det är så over the top mordet Och, och, så, och dessutom eh, Karaktären är också väldigt eh, ja. Maxade eh, Sen har jag skrivit Det största problemet är att det första avsnittet Är väldigt bra Men det första avsnittet är i princip helt meningslöst för det utspelar sig innan serien börjar. Poäng. Eh, men det är också men det, det jag känner jag känner till serien, att Nu verkar det som. Spoiler alert eller? Nej, alltså det spelar ingen roll för allt är ju med i trailen. Du behöver ju bara se trailern. Du kan ju skippa första avsnittet egentligen För det är ju bara en lång version av trailen Ja oh, jag har inte sett trailen hur som helst eh, Jag kände bara att Åh oh jävlar Det kickar ju igång på riktigt nu så här. Mm. Eh, Och det, det kanske är det de har tänkt också att första avsnittet ska bara väcka Intresse Vad säger man Nyfikenhet Ja för, för... grejen grej, att det finns ju en Om man säger twist i slutet Men den twisten är vad handlingen är Och det, det får man också se Det är det, det första de säger i trailer Det kanske till och med står i loglinen ja. Och vi, vi sa det till och med i jag tror avsnitt 4 Eller avsnitt 5 eller något sånt där, vad, vad twisten är Jag vet inte varför de använder det som en twist ah. det, är liksom, det här kommer serien handla om Ja, vi vet Det står till och med liksom i, i True Detective-synopsisen Mm. Det, det, är inte, det är inte så bra twist ja, nej. Eh, men, men, men jag vill ju se Det får ju mig ändå att vilja se avsnitt två nu Men mm. tack för att ni waste en timme av mig eh, Ja i början. Men eh, det är väl, alltså, det. Det, är väl det. det De har väl tio avsnitt beställt Och så måste de dra ut det helt enkelt så jag inte jo, det precis. Ja. Men jag tyckte det var nice där När de hittar den här lilla Jag kommer inte ihåg vad det hette Den här lilla tältet av pinnar in i någons förråd Drömfångarish Ja Precis. Men det, det, det, jag älskade både Matthew McConaughey's uh, uh, dåtidskaraktär och uh, Woody Harrelsens dåtidskaraktär Och Woody Harrelsons nutidskaraktär Och Matthew McConaughey's Nej. nutidskaraktär ja. jag, jag hatade Matthew McConaughey's nutidskaraktär för han kändes så jäkla överdriven Han var, han var löjlig så alkad var han den... Och han, alltså, han ser ut som en rapist varför men... alltså, har han en äcklig mustasch och långt stripigt hår och sitter och bara ska dricka öl och sprit hela tiden och röka cig konstant Nej, äh, fast mig inte får röka inne eh, Men jag, jag blir nyfiken på gapet Jo, men det, det får man ju en stor hint om där också Att han har haft ett, ett problem, han måste i sitt jobb vara eh, Alltså ett alkoholproblem, han måste i sitt jobb vara på barer då och då och då slippar han tillbaka Och sen så verkar det som att han bara skiter i det För att, ja vi vet ju att de inte löser eh, Fallet ordentligt De säger att grep är angrepan 95 Ja de säger nej. det, men samtidigt i trailern Så säger de att det aldrig riktigt uppklarades nej. Så eh, han har ju blivit med av det uh, Ja uh, Men sen så best, är oeror... Besatt alla Zodiac Typ Ja, jag är lite orolig dock, för det är mycket snack om eh, tro och gud och sådana där grejer jo, ja, jag Det, det, att, kän det ja. känns som att det, anledningen till att han kommer vara ja, som han har blivit i, i sin nutidsroll är för att han är faithless liksom. Det känns lite så, det är oroligt jag, tänk, jag, jag tänkte på dig flera gånger under avsnittet <laughs> Hur, hur sitter i datorn och präser Ja, <laughs> Ja. Jag, jag, jag såg den framför dig eh, ja, Nej, det, det tyckte jag kändes lite, lite löjligt för det behövdes inte. Du tycker aldrig det Bergs. Nej, det gör det inte. Jag tycker att det, det förlorar bara trovärdighet då. Ja, du ja. För då lägger man in övernaturliga element i någonting som absolut inte behöver det. Nej. Och det är menlöst. Ja, eh, eller så vill eller så trycker de in ett tillager i, i, i publikens eh, vad säger man tankepalett. Bara att du får lägga in det där och, och, och försöka connecta lite dots på egen hand med hjälp av religion som, eh, som ekvation helt enkelt. Så kan man ju se på det. Om man vill. Och sen så kan du ju bara vara anti oss tycker att det bara är vägen. Ja. Och då är det bara färdig. Jo, det är det. Men vissa alltså som... Vissa blir det ju ett stort problem i, som till exempel Prometheus. Där blir det ju ett jättestort problem helt plötsligt. Ja. För där försöker de liksom hitta svar på frågor som bara ställer mer frågor istället. Ja, oh. ja. Oh. Mm. Mm, det är nog blöjor inblandade. Jag ska jag precis komma till det. Blöjstadie. Alltså jag vet inte om det finns något ord vi har använt mer än blöjstadie. Det är ett ord man ofta får använda va? I, i det civila va? Ja, det är det. Alla kommer vi någon gång in i blöjstadiet. Ja, in och ut. Och Ridley Scott är redan där Jag vill bara, jag vill just bara flika in Jag såg Catching Fire igår yeah. Elv, nej, Ja. Eller nej, den ja, jag, jag har sett att den, alltså, den hang, finns nu. Ja, precis. Jag såg den igår Kvick recension Där kan man hoppa Jag sa Alltså, det. allt jag tänker är att det är bara samma film igen. Ja, alltså, Jag väntade i 45 minuter på att den ska börja själva filmen. Jag hade som känslan av filmen bara. Ska den börja snart? Ska den börja snart? Ska den börja snart? Okay. Och sen börjar den och sen slutar den. Uh, jag, jag känner bara hur den sakta men säkert bara försvinner ur minnet. Ja, det är bara en. Uh... Vad ska man säga? Det. Ja, jag tänkte, jag tänkte dra någon jätteunderlig koppling där att den, är, den blir som ett cykelställe som du bara ställer i ett litet tag Och sen så sticker du därifrån Ja, igen. ja, det, det, det är bra beskrivet Jag vet inte om det är det, men på något sätt Den håller upp i cykeln och den underhåller dina ögon ett tag Sen så slutar du titta på den och så drar du iväg Och så är du ja. med Nej Okej, okay, hemläxan då Yes Hemläxan var ju exam Får Ja börjar med till att börja med vår examen, ja. Yes! Shit! Uh, vilken nice setup! visst är det? Mm. Det är ju jätte... Ja, den var ju... att det är så enkelt! Ja, det är så enkelt men ändå... <laughs> Han så spelar Mr. White. Uh, Britten, va? Britten, ja. Uh -huh. jag... jag kunde inte sluta tänka på Michael Fassbender. sa. Det tänkte inte jag Det var nästan störande var... ju lika de här bara. Huh. Inte i röst, men i utseende Ja, lite grann kanske nu när du säger det Lite grann? Alltså jag har inte... Det var ju Michael vilket... Fersbender hela tiden <laughs> Det var han innan han blev känd När han ja. hade något sånt Han var spökskådespelare åt sig själv Ja, men något sånt och ja. eh, tisespelningar då eh, Vi fortsätter Bra, ja. bra setup jag, jag tyckte den var... Även eh, fast det bara var i rummet där och sånt där du, shit, Vilken bra stämning de hade Ja, det blev det, ble tr ja, det blev liksom aldrig trist Även fast de bara är inne i ett rum mm. det var jätte... Jag tycker hela utförandet av det var ju... Den höll ju verkligen tonen hela tiden Mm, visst gör den Och det blir ju bara mer galet mm. Det är trevligt att se Men det spårde inte för mycket ändå Nej, det var ändå liksom ganska Tro verkligt Trovärdigt Ja, precis Det skulle nog kunna hända det här Ja, jag, jag tänkte på en grej dock Det är att det är smart gjort egentligen för filmen på, på något sätt målar upp sig så att eh, personen som ser filmen tycker att den är smartare än vad den egentligen är. Mm. Så att man förväntar sig att eh, twisten ska vara askomplicerad, vilket gör twisten väldigt effektiv på något sätt. jag tyckte att det hade bättre förväntningar på att vi skulle vara rätt maxat och sånt där. Och när ja, precis inte, och när, det är det jag och, menar. Och när det inte var det då då då då då kom den under mina förväntningar. Ja. Uh -huh. eh, alltså det är inte bra det här. <laughs> när men alltså, nej, alltså det, det är inte det, det är ingenting man ska sikta på tycker jag. Eh, om du förstår vad jag menar alltså uh -huh. jag jag förväntade mig mer efter allt allting som har hänt och sen så när när slutet kommer så var det som så här. Ja, ah, det är det är Ja, ah, det, ah, liksom. ah, det här är ett eligt slut. Ah, uh -huh. Ja, jag gillar det alltså Även det, det, ja det bästa Med twisten är väl Ja nu blir det spoiler så jag, jag vill inte ens kalla det twist. Nej men det var inte, inte, inte den Inte pappers twisten jag menade Utan jag menade Karaktärstwisten Den tyckte jag var bättre än vad själva twisten var Om man säger så Alltså att det är han ja. alltså, grejen är att när... han, han var intressant hela tiden Även fast han nästan aldrig pratade Man, alltså... man satt alltid och tänkte Vad fan är den där jävla tomten egentligen där man så grejer med Det att när, när, det, här, det här är lite arbetsskada tror jag alltså när, när de hade så lite att jobbat med Alltså när de är i ett rum mm. Och alla såna här små hints Om twisten och små hints om saker och ting eh, När det finns så lite distraktioner på bild När vi är i samma rum med samma karaktär hela tiden Det gör att alla de här små hintsen De snappar jag upp Ja. Att, och sen börjar jag sätta jag men, en, en, en två, tre alternativ På vad de kan betyda och sånt Mm. Och i några fall hade jag ju rätt Så det var ju som ingen så här. ja men kolla det för fan. Kolla bara, ja, ja så kollar de det sen, ja titta ja precis ehm, Så det det, det det är ju, Det är väl ett problem när du har en sån där isolerad film Eller isolerat rumfilm Är att Det är för lite distraktion helt enkelt man, man ser, man snappar upp de här grejerna Att han tappar glasögonen när han förs ut Eller alltså att eh, De har titt klickat på tiden där Och alltså ja. Det är som så här det, det är för lite faktorer som, man, som kan surpresa en helt enkelt Jo, precis. fast man det... kanske har en liten annan lösning på eller alltså vad de betyder men man ser som ändå att okay, de här grejerna är det. och sen när, när de kommer okay, de använder bara att bygga upp huset på det här sättet istället för att så här alltså, ja. liksom, det blir som eh, chockfaktor blir mycket lägre jo det blir det men det känns också på något sätt som att de vill inte riktigt att det ska vara en chockfaktor heller utan, jag, kanske inte. jag vet inte vad jag ska säga Det känns som att allting ska verka så jäkla smart hela tiden Och därför ska det vara ganska liksom, små saker Jag hade högre förväntningar på slutet bara ja. För resan dit var så bra mm. Och så väl, jag hade inga synpunkter fram till slutet, När slutet ändå var det så här mediokert Då visade det att filmen i sig bara var mediokert Ja, du tänker så ja, ja. ja Jag gillade slutet bara för att det är såklart ett sånt här slut som när man har sett det så bara, ja, ah, såklart. Varför tänkte man inte på det? För det är ju så pass enkelt egentligen. Men jag tänkte typ på det. Du gjorde det? Ja. Ah. Det gjorde inte jag. Alltså det var som så här. jag var bara inte så förvånad. Och sen är det bara slutet som så som hmm, ah, ja. <laughs> ja, ja. Okay, ja, okej, ja. Men den var bra hela vägen då Jag satt ju slicka och kollade. Väldigt, väldigt tydliga karaktärer. Mm. Vilket både är på gott och ont. Så klart. Nej, ja, men jag hade ju liksom ingenting emot oss. Nej, men, när den ganska stor, alltså såhär, det är ändå så här: den åtta karaktären, vad säger man sju så gott som. Ja. Eh, Det finns som liksom den så här: Alltså den enda karaktären jag egentligen störde mig på det var ju Fattimans fäsbänder. Mm. Han, han, han var så, han var för mycket tycker jag. Det var läsa för tydligt, Ja. ja. Jag kanske hade velat ha mer drama, alltså ännu mer. Alltså, det det kunna ske att ännu mer. Ja, det var ju alltså, det jag trodde. När jag... Gör den ännu mer bizarr. Ja. Men då blir ju Cube-grejen att folk börjar gå av på mitten och... Ja, det är ju är... en fine line det där. Ja, men då finns, då finns det grå zoner, eller då finns det zoner mellan att nita någon på eller att hugga av någon på mitten. Ja, nej... Okej, okay, då har vi nästa då. Eh, vad hade vi sett, Catfish. Catfish, ja. Dokumentären. Dokumentären, säg. Ja. Ah, var det bara creepy. till att, alltså, var Det Det fick man att känna olika grejer hela tiden. Det tyckte jag Ja. Ah. Alltså, den, den började jättevackert. Och det var så jävla vackert i början. Jag var nästan rörd. Det ja, började. det blev man ju. Eh, det, det, var, det var så fint. Det var Och oh shit, shit, det här kommer ju kunna blomstra till att bli hur bra som helst. Alltså så här för allas part. Alltså att de, Ska, de får... Ja. Ska du dra en snabb eh, vad det handlar om då? Gör, jo, det kanske vi ska göra. Gör det då? Du har du fräschare i minnet. Ja, eh, nej, men det handlar väl om en, eh, tre killar då, i, i, i New York, eller i alla fall en kille, som gör ja. som fotograf och sånt där. Och så en dag får han hem ett brev eller en, en tavla då, på posten från en åttaårig dotter eller flicka som, ja. som säger att hon gillar målare och sånt där. Och och hon har visar, målat ett foto han har gjort Ja precis. Och sen så visar det sig då att Hela hennes familj är jättekreativ och konstnärlig det är, st st Hennes stora syra är musiker Och brorsan är också musiker Och mamman är fräsch Och trevlig och bra och allt möjligt och Ja, han får lite bilder På Facebook och de har Kontakt och Det börjar så vackert allting Ja, och han blir ju mer eller mindre kär i syran Ja, de, de, de, de inleder relation. Alltså distansförhållande relationer De pratar i telefon och smsar Och eh, skriver på Facebook Och han blir som vän med henne och eh, Först med Abby som är dotter Och sen med som resten av familjen Det är en väldigt fin relation På, på håll alltså, För de bor i typ mitt på landet Typ i Michigan eller sånt där Ja, jag kommer inte ihåg vart det är Men det är, de bor mitt på landet, hör du rätt i ja, Och så bor han, bor han i New York då, Och han bor ju då med två filmskapare Så börjar de göra en dokumentär om han Och deras relation med Ja. Med dottern där, för hon är ju så jävla duktig för att vara bara åtta och måla. Grejen att det första som hände för mig var att jag, jag hörde inte att de sa att det var en åttaåring. Mm. Så när jag fick se att ta honom så tänkte jag, Va? hon, hon var ju ganska dålig. Är <laughs> men sen så bra. men sen så liksom, ja ah, okej okay, hon är åtta år, då är hon jävligt bra. Mm. Um, ja, och sen så utvecklas det här då hela tiden. Sen, ja, så hur långt ska vi tar det här? Kan vi säga så här, de börjar märka att någonting inte stämmer. Mm. Eller egentligen, det spelar ingen roll. Den är ju ett par år gammal, den här filmen. Mm. Så vi, vi kan ju berätta, egentligen. Catfish heter det. Ja. Vi Nä, spoilar och... lös. Ska vi spoila lös? Vi spoilar ja. lös. Okej, okay, då visar du sig då att... För det är en dokumentär också. Det är, inte liksom, det är inte direkt som att någon sitter och vill gå på bio på den. Utan det, Nej, men äh, alltså grejen äh, Jag vet jag hela den där I ja, ett nafs bara efter Ja, att, efter ja, att du ja. Skrev det gör man Du bara Kollar inga trailers Läs ingenting om det ser den bara Ja nog såg den direkt mm, nej. Det var länge sedan jag såg en dokumentär Så fick mig känna så mycket grejer Ja För den, bör den börjar så vackert Och så intimt Och så fint Och med, med förhopp Och värme Och sen Och sen blir den creepy Ja Jävla vad creepy den blev Och otäckt nästan Jo och sen så, och det får mig att bli, alltså jag blir creeped out. Ja, det blir, det blir man ju. Och sen blir det spännande som fan. Jävla, yes. jävla spännande det blir. Alltså det blir nästan en detektivhistoria. Mm. Ja, precis. Exakt. Och sen så äh, blir en jättefin sen. Alltså sorglig, ja, det, det, det sorglig och fin. Sorglig men, ja, fin. precis. Som vacker. Så mm. den, den, den, den tog mig igenom fyra, fem stadier av känslor Det var en känslokurva alltså, Ja, absolut med höga, med höga pikar Ja Och det, det är sällan man, Det är sällan man ser en dokumentär som, som får en att skifta känslor så mycket Det brukar oftast vara ett ämne Så går man igenom det Och det är tungt hela tiden Eller eh, intressant hela tiden Det här var intressant Och sen var det bara känslor åt höger och vänster Ja Bra gjort Jättebra absolut. gjort äh, Känslostorm ja, jag... Vi, vi, ja, så kan vi säga det, det som alltså händer då är ju att eh, Hon börjar skicka massa låtar till honom mm. Den här tjejen då Megan Megan, ja Börjar skicka massa låtar till honom Och sen så hittar de de här låtarna Typ på Youtube och på Soundcloud och det är andra personer som har gjort alla låtar Hon säger att hon har gjort mm. De inser snabbt Eller de inser att fan, det är ju samma låt Ja, det, det ligger någon, en hund begraven här någonstans mm. What <laughs> varför, hon, ja, varför säger hon att Hon har gjort de här Ja och sen så ringer de ju till Fastighetsägaren där de säger Att Abby har ett galleri mm. Som berättar då att den där byggnaden står tom Och har gjort det i flera år oh, det, fan, det, det, är ingen som äger. det är ingen ja, som de, äger Det finns ingen utställning Nej. Och sen så bestämmer de ju sig För de, de ska åka och filma en dansuppvisning här, va? Mm, I, Colorado. Ja, I Colorado Då tänker de att ja, det är vi ganska nära ändå mm. Så så då tänker de att vi överraskar Så då åker de till där Me Där de har sagt att Megan bor och där bor ingen Och de håller håll på att haft kontakt i typ åtta månader eller någonting. Och ja, han, har vi... blivit, han har blivit vän Med hela familjen Ja och med familjens vänner också mm. Och sen så åker de då till huset Där familjen bor och Där bor det en Nu, nu, nu är vi i det här spännande Triller, True Detective eh, Ja delen det vill säga att de som bor där är en, en familj, och mamman heter Angela, men hon ser inte alls ut som på bilderna. Nej, och, hennes make, Vincent, ser inte alls ut som på bilderna. Nej, han har ingen aning om vad som händer heller. Nej, han har lite ingen aning om vilka det är. Nej, och så har han, Vincent och två söner som är efterblivna helt enkelt. Gravt. Ja, gravt. Ja, och eh, hon har en dotter som heter Megan Och en dotter som heter Abby mm. Abby målar inte alls Nej. Egentligen Och Megan eh, existerar det. inte ja. Hon är helt påhittad Så han har haft ett förhållande med den här eh, damen Helt enkelt som målar mm. Och det är ja det är Väldigt sorgligt egentligen För, mm. alltså, det, det som har hänt är att uh, Hon är så pass missnöjd med sitt liv Så att hon har skapat ett annat mm. Och alla, alla de där vännerna är också påhittade. Alla vänner påhittade, alla... alla ja, oh. Men det, det blev ändå ganska fint där i slutet när jag berättade att de har, liksom, vi vet vad som, vad som händer. Mm. Och hon bara kände. Det, det, var, det var nice den scenen tycker jag. Ja, men han också... Alltså det som, livet gick inte som hon tänkt för henne. Och hon önskade ibland att hon valt en annan väg att gå. Ja... Och det är ju det som är själva grejen med livet egentligen. Det är ju som Johan ska där säga, man får bara leva en gång. Det är det som är själva grejen. Ja, vänta, jag ska, ska läta upp jag fortsätta prata. Ja, och så... Nej, nej. Hur, hur man inte blev, och så har hon börjat där ute på landet i ensamheten helt enkelt, ja, börjat hitta på hur det kunde ha blivit. Och ja, men drömmar och önskningar när saker och ting inte blir som man vill. Ja, och sen så hade vi äh, sista scenen som jag tyckte var så jäkla bra. För jag satt ju hela tiden och funderade på varför heter filmen Catfish. Jag tänkte också det. Alltså jag har quotet här. Det är då Vince, mannen som är helt... Han har ingen aning om vad som händer egentligen. En enkel beskrivning om jag vill säga att han är en bondlurk helt enkelt. Jag får säga ja man, det är en, han absolut. En, en, en amerikansk redneck typ. Ja, som eh. har haft väldigt otur. Ja han har haft väldigt otur. Han tänkt. pratar väldigt sen. Alltså, alltså han har som... Det är som i... i i RPG-spel, om du har jättelite intelligens på din karaktär, så pratar han långsamt och, och alltså Jo, precis. Det är, äh, Ja, det är en bra beskrivning. Mm. Men han, ge, han ger ju sin äh, vad ska man säga? Visst, redneck då? advice där i slutet. Ja, ah, äh, Som säger då att ja, han tror att äh, huvudpersonen, vad heter han? N Niv. Niv. Att han bara köper tavlor som hans fru gör. Mm. Det, det är så, så mycket han vet det, han bara. Ja, så mycket vet han. Och uh, hans speech är då They used to tank cod from Alaska all the way to China. They'd keep them in vats in the ship. By the time the, the codfish reached China, the, fresh, the flesh was mush and tasteless. So this guy came up with the idea that if you put these cod in these big vats put some catfish in with them and the catfish would keep we'll keep the code agile and there are those people who are catfish in life and they keep you on your toes they keep you guessing they keep you thinking and they keep you fresh and i thank god for the catfish because we would be droll boring and dull if we didn't have somebody nipping at our fence jävligt bra det där tycker jag ja det är snyggt ja alltså det är, det är helt alltså ja man blir man blir Eh, förutom Catching Fire igår så såg jag. Eh, nej, eh, nej I, A Beautiful Mind. Yes. Fan, vad bra. <laughs> vad har du att säga? <laughs> eh, eh, bra film, men den är ju rätt tråkig. Det tycker inte jag, jag, jag sitter på och nålar hela filmen alltså. mm. Jag kommer att tänka på hur mycket jag gillar Ed Harris, alltså jag alltid gillar Ja det, det gör man ju Men Ed Harris är alltid king men alltså, Också Russell Crowe mm -hmm. Det är skönt att se en i en film där han inte ska springa runt och liksom mörda hela världen mm -hmm. För det är, det är trist Jag har mm. sett det Men han är ändå American Gangster är ju inte sån i. Nej Body of men, Lies är ju inte. Det, där, det är ju, där är ju grym i Body of Lies och min liv jag kommer inte ihåg någonting av den faktiskt. Ah. Alltså, det ska inte vika för mycket. Nej, men det, Jag tycker musiken är självklart nice för den är, det, det är nästan så att den ger en så här, Harry Potterig känsla om det yes. Ja, yes, yes, yes. den ger en nyfikenhet och, Ja, och någon form av lekfullhet i det, ja. de, det här tunga dramat. Det är faktiskt nice. Ja och det, liksom, allting handlar om nästan om alltså, matte och forskning allting. Men det är ändå liksom, det gör att det verkar mer intressant om vad det är. En sak jag lite, tycker jag, som är lite tråkig med mig själv det är att jag, eh, att jag att jag är skitdålig på matte eh, Ja, det är jag också Jag, jag är familjens eller släktens svarta får kommer till det mm. alla, alla, alltså familjer och släktingar Eller vad säger man, brorsan och morsan och farsan Alla de här är skitduktiga på matte Och kan, ja. kan, kan skiten Alltså de läser avancerat och sånt ja nej, det är ju förfärlig på sånt där jag... det, det är bara för mig inte intressant Nej men jag önskar att det var det Jag önskar att jag förstod det För att det är egentligen Det är ju det sanningen Det är den ultimata sanningen eh, ja. Matematik Och det är ett språk som pratas över hela världen Och som, ja, som vi sa någon gång förut Det är det enda vi förmodligen kommer ha gemensamt Om vi någon, någonsin någon gång möter aliens ja, precis. För, det, för det är ju sant överallt Ja alltså det, det är en universal sanning Och det allt, om du bara tittar ut genom fönstret och kollar på allting som är man-made, mm. eh, det är matematik bakom det. Ja, absolut. Det är, det är så fruktansvärt kraftfullt och så oerhört eh, starkt. Så att, alltså, det är, jag, jag tycker det är synd att jag inte kan det. Ja. Och jag önskar inte att jag kunde det, men jag är alltså, jag har inga förutsättningar. Nej, eh. det, det, så, så har det varit med många ämnen. Men alltså, Till exempel, fysik har jag blivit väldigt intresserad av på senare tid och försöker i alla fall förstå. Mm. Men det är, det är jäkligt svårt alltså. Det är också väldigt mycket matematik i det. Ja, det är det att jag, jag kommer ju aldrig kunna förstå ekvationerna och uträkningarna och sånt där. Men beskrivningar kan man ju till viss del förstå i alla fall. Jag reserverar mig för att hålla kraxiga här nu. Eh, mm. Det är inte meningen. Men grejen är att. Eh, Allting jag har försökt mig på i livet, så gott som. Eh, alla saker, alla, alla problem eller alla uppgifter jag försökt mig på. Det har det så gott som alltid lyckats med. Men mm. allt jag som satt mig in på i tid har jag som klarat. Allt mm. förutom matte. Eh, kolla här, matte, matte A eh, klarar jag, matte B klarar jag just mm. gymnasiet. Matte C... Tog jag in för att... Det, läste, valde jag till på gymnasiet bara för att jag skulle... Det är bra att kunna. Alltså det är jo, bra det, att ha. Det sig. gjorde jag med. För att eh, det var någonting att... Det, man hade större chans att komma in på mer i högskolor sen. Exakt. Eller vad som helst. Alltså det, det, det är bara bra att ha. Ja, Väldigt bra att ha. Eh, jag... Eh, matte säger var det ämne jag pluggade... Alltså hade som... Det var det... Hela skolan, gymnasiet dansar ut, alltså dansar igenom med VG i allting så gott så. Ja, ja, ja VG är enad, utan att jag, egentligen höja på, alltså lyfta ett finger nästan. Där, där har vi ju stor skillnad, för jag, jag var ju knappt godkänt i nästan allt förutom språk. Språk har jag väldigt lätt för. Nice, men det är bra, du vet att du kan det. Eh, och, jag hade ju till exempel VG i spanska, jag minns ingenting. <laughs> eh, ja, nej, och sen så... Eh, men Mattias, alltså ingenting är under det måste plugga mer. Och försökte klara. Alltså jag, jag tog hem böckerna och, och fick hjälp hemma och allt möjligt och försökte allting. Jag klarar inte ett prov. Jag klarar mm. inte, inte, inte ett prov matte C, inte g kompletteringen inte IG-uppgifterna, alltså, alltså IG-omproven. Mm. Eh, nationella fel eh, allt fel Jag klarar inte en sak i matte C. Mm. Jag, jag, jag klarade mig igenom den Men och, och, det, var, det var mycket för att Våran skola ville att många Skulle klara sig så att tro, Läraren gick igenom provet på tavlan Jag hade fler liv än en katt när det kom, alltså, Till matte C-kursen Så alltså. jag fick hur många chans som helst <laughs> ja. Nej jag klarade inte Nej men det är bara vissa grejer liksom, Är man inte kompatibel till mm. Om man säger så ja, och, Så jag fick läsa 100 poäng extra i tre bara För att få bort det G1. Jag valde, jag valde till extra Okej. Okay. Ja. Så det det var ett ganska bra tecken. mycket har ju hänt i gymnasiet. Så vem vet, jag kanske jag, jag lever på ganska gamla gammal info här. Ja. Men jo, det, jag men... tycker det är synd. Jag hade faktiskt velat kunna det. Jo, absolut. Jag vet ju det var ju folk i min som gick i min klass då på högstadiet som läste vad hette det då? Vad det matte X eller vad han heter det? Den sista matten. Och klarade det alltså med mvg mm. Och där sitter jag liksom. G, det är svårt det här. Alltså, shit, på matte B. Ja, det, jag. Ja, för det, ja, det, det är bara så. Mm. Men det är lustigt. Allt, allt annat. Alla andra ämnen. Alltså, mm. psyk psykologi, MVG, filosofi, Det vägen, hade, alltså, hade inte jag. Inget av det där hade jag. Eh, alltså samhäll, socialt, Allt sånt här. Allt var bara vägen en Men förutom matten. Den klarade jag inte. Ja. Och det är synd Beautiful Mind eh, påminner mig om att eh, alltså, ja, Jag tycker det är synd att jag inte kan det så bra Ja, jo eh, Men jag kom på en rolig grej angående. <laughs> alltså, Som sagt, Beautiful Mind bra, är Jättebra film, den förtjänar sin plats på Jim topp Top 50 år hela követ Bra film, men tråkig, mm. jag tycker den är ganska tråkig Ja, jag, jag förstår hur man, kan, hur man kan Tycka det, men för mig är, Blir den aldrig det. Nej. det Det är därför jag håller den liksom i, i topp var det nu är, topp, Jag skulle nog säga topp 5 ja, Absolut, jag, och jag förstår din poäng Jag förstår dig mm. eh. <laughs> Men sen det, Jag tror att det förmodligen var för att första gången jag såg den Så hade jag inga förväntningar Och eh, chockfaktorn vid, I twisten var så pass stor för mig mm. det, det kan ha någonting För så var det ju med Fight Club också mm. Ja mm. Men fortsätt yes. eh. <laughs> eh, jag, jag kom på en grej jag vet inte om det här är konstigt eller inte Men hur som helst eh, jag, jag tänkte hela filmen på Russell Crows frilla Ja, han skulle se ungdomlig ut det, Han, ser, nej, han nej. ser Lite löjligt ut tycker ja, jag. Det. Ja, alltså, eh, dels det, men kolla här alltså, Han har så många Friller det, det, det är väl bra egentligen att, att, eh, att, att de visar Med frillan helt enkelt Hur var, gammal han är Och vart han är i livet Kolla ja. här, kolla här. Frillan jag, jag hoppas att du nu har gjort ett diagram hemma <laughs> Där jag skriver så här, tid, frisyr Och så. utbildning Inte stapeldiagram kanske Utan ett så här streckdiagram. Det, linjediagram. <laughs> graf, graf, graf Ja, graf. precis eh, eh, Kolla här, frillan Det börjar med ungkarsfrillan Alltså pre -frillan, Alltså pre-universitetsfrillan ja. eh, Den är alltså lekfull så här, Du har kastat luggen bakåt Lite, lite såhär, ja Mm. Och sen mm. kommer vi in till då Princeton. Ja. Och så har vi då studentfrillan. Lite <laughs> mer vårdnad, men ändå som samma sak. Den är lik som sin unkarsfrilla. Eller vad säger ja. man pojkfrillan, bara den är lite mer stylad ja. Sen går vi då till eh, Till doktorfrillan. Eller mm. vad säger man professorfrillan. Sen. Den hoppar ja. ju sedan fem år framåt. När ja. han kommer in där till. Eh, till, eh, till. När, han, när han har skrivit sin teori där. Ja, det efter det så att säga. Ja, precis Då har vi då doktor och professor Frillan mm. Den är väldigt alltså, kort och så är den välkammad och friserad proper Ja Sen har vi då agent Frillan Ja <laughs> eh, Den är, är liten med bond i stuket, den är lite längre Det, det, och, alltså, det är väl kan... en, den klassiska agent Frillan egentligen Ja, så alla Frillor jag, jag säger här nu, du ser dem framför dig För det, det är alltså, arketypbilden mm. av Frillan Alltså, Ungkartsfrillan, studentfrillan, doktorfrillan Som en doktor professorfrillan Agentfrillan Och sen kommer vi då till galenfrillan ja. eh, Den är helt enkelt alltså den, ja, Så som du ser den Torrfrilla som bara är tovig ja. Och sen låt mig gissa Grönsaksfrillan Sen har du grönsaksfrillan Den har jag inte skrivit in, men den, den Galenfrillan har du och sen har du en, en förlängning Av den är ju grönsaksfrillan ja. den, är, den, den är ju out of control ja den bara, den bara finns ja tar tar ja. eh, sen har du då faderfrillan mm. eh, men, den, men den är ju också eh, det är också en förlängning på grönsaksfrillan. De, de, ett de, tag de, den, är, den, den är den är lite längre men den är plattare den är inte lika tovig och yvig. den är så den vuxen frilla man ser på honom att han har försökt gjort någonting med er, men han har inte kraften att bry sig nej inte för mycket nej men han har den är ändå det har varit något stråkig med handen eller en kam lite hastigt. Ja, precis. Sen har du sjuk men hemma-frillan. Ja. Och det är egentligen då en ovårdad fadersfrilla. Ja. <hör> <hör> eh, och sen är jag klar, för det är, sen har du ju inga fler -friller. Jo, sen har du ju gammal frillan, eller äh, nobelfrillan. Nej, men sen, sen har du de här gammal frillan men de är väldigt synk med, vad säger man, sen går man ju till 70-talet. Och då är ja. jag 70-tals frilleklädd, helt enkelt. Det är lite Beatles är hela. Eh, va? Då tänker jag av alltså, stora eh, Konstiga Glasögon Jo jo men det är ju gubbglasögon mer än 70 talsglasögon Skulle jag säga 70-tals eh, 70 gubbglasögon är det Ja ah, det kanske man kan säga då <laughs> eh, <laughs> Och sen så växer vi bara Och, och det blir ju, då kör känns samma frilla Då kör här den eh, här professor, eh, Lekfull professorfrilla helt enkelt The, the cam over blir ju till, till slut Till Jäklar, alltså Det är ju så intressant att det är en, en kille Som är alltså Väldigt jätte, jätte, smart, Som är så smart så att han blir galen För att sen bota sig själv mm. Det är helt sjukt Det är fantastiskt, egentligen. det är väl det bästa med hela filmen nästan Ja, det är, alltså Historien är egentligen mer intressant Än vad filmen är mm. Men den visar det på ett väldigt bra sätt Jättebra sätt Jag gillar att du har en djupgående analys Av Russell Crows frisyr under, <laughs> under livet. Men den var ju så tydlig. Ja, i det är den. alltså det, att, att den den ja. så underliggande att snappa upp på. Jag har ju tänkt på det men det är ingenting jag har suttit och så här ja, nu har han snäppt i sig. Men det, det, det är bara för att han har de här arketyper Alltså så om så, så motbe ett barn måla alltså eh, alltså någon sorts så får du alltid så här grundtanken till filmen. Ja. Det, det, det blir aldrig nå Surprised, flammande bägaren Frilla Nej Vad hände i den filmen? Jag fattar ingenting ja, ja, ja, ja. All, alla, alla frisörer strejkade under det året tror jag ja, äh, Stora frisörstrejken på uh, den, min, den, den minns alla va? Ja, den, den är ju känd De tog bara inte upp det i filmen Jag vet inte Förutom det mm. Så har jag också innan jag, har, jag har en någonsin kring slutet Men jag har också en annan grej Shit vad jag blev sugen på någon gång, nu har jag inte jag sambo längre, men någon gång du kan göra det här: eh, Att någon kommer hem, eller någonting att du kommer hem. <laughs> alltså, jag har varit så jävla sugen på att, att hastigt bara. förstår då är patienterna bara snegla miste på <laughs> ja. Och så någon de, de frågar vad det är. Så bara, Tittar du på henne, alltså intensivt Men säger ingenting Och så bara springer ut Och hämtar en resväska Och börjar packa väskan Tack och mamma Jo, packar den och bara slänger i kläder Hon försöker få kontakt och du svarar inte Halkar och <klart> kastar grejer ut Kanske skrämmer katterna eller vad som helst Slänger på i grejer Och bara trycker ihop väskan Och bara kläder Alltså ärmar bara sticker ut från väskan Och så bara låser Alltså <klart> vi måste dra oss Och sliter med hon Och det var typ på det. Ja Ah oh, shit, men jag är på den hey, yeah. Det är länge sedan jag kollade på något Det senaste jag såg var... Uh, vad hette den nu då? Det var en, en Bröderna-Cohen-film. Lonely Man eller vad sånt där. Fan hette den. A Serious man, men det är inte så Nej, nej det är inte den. Um, ska vi kolla upp. Just det, Inside Living Davis är på grej, Det måste jag säga. Ja, den... den ser jag, jag Jag har läst lite om den. Jag har också läst lite grann om den. Och det var The Man Who Wasn't There, heter den. Mm? Billy Bob Thornton, som är svartvit. En ny tappning på noir-film helt enkelt. Mm. Den är ganska bra faktiskt, men, men und underlugg. Undrar, om jag har sett. Jag tror inte jag har sett den. Nej, jag hade, jag hade aldrig hört talas om den. Jag var fan, en konfilm som man inte ens hört talas om. Mm. Och den kom då efter O oh Brother, tydligen. Året efter. Året efter? O oh, Brother Where Art Thou. Mm. Och den var bra, det är inte en av deras bästa. Man sitter, och den är väldigt... Det är väldigt lätt att somna till den kan man säga ja, Men många är om det Ja, jag tycker nästan alla det. Eftersom de väljer oftast att inte ha en musik Så sitter man bara liksom och Okej, okay, okej okay. Vilket båda är bra och dåligt Nej, väldigt jag, jag, jag gillar bröna Jag har, jag, jag har jag tappat lite Jag är väldigt, lite. väldigt förtjust i deras stil jag, jag har tappat lite Jag har slutat brytt mig lite Jag ser, jag ser dem slaviskt Alltså, Serious Man tyckte jag var sådär True Grit, sådär uh, No Country for Old Men, samma sak Jag gillar alla de här titlarna och, jag Grejen att de är brother. bra Men jag bryr mig inte riktigt Deras bästa tycker jag är Burn After Reading Vet du vad de här är? De här, de här är mer tintade och lite alltså, vad säger man, mer eh, Anderson -filmer, men Alltså Mer grittiga Wes Anderson-filmer Wes Anderson är mer lekfull och glad ja och färglar, Och Cowens är lite mer nedtintade och lite äh, allvarligare. Man ska, man ska helst viska mm. när man pratar. Mm. Lika, i, lika i, säger man, utförandet. Så säger man. I deras som lekfullhet. Eller säger man i? Jo, absolut. Mm. De använder också slump väldigt mycket. Mm. Vilket är intressant. Ja. Parallel gillar jag. Bra jobbat med. Ja. För jag har suttit <går> Jättemånga gånger nu Sen, sen senaste avsnittet Och eh, <går> När jag har sett någonting som har varit lite förvånande Så har jag eh, gjort eh, Edward Nortons Owen Wilson eh, Grej där När jag säger oh wow. oh wow Jag sitter bara oh wow Jag tycker det är jätteroligt <går> Jag vet inte varför Han har en så speciell röst Owen Wilson. Ja, men han, han... Och näsa ja, och så, Han som små nickar alltid som Ja som. Framåt, yeah. mm -hmm. There's a bunch of crazy people in our yard. It's jätta söt. In our yard. Yeah, I think we're gonna get murdered. <laughs> <laughs> Can we kill you? No, you may not. <laughs> Norton är med i en film som heter Birdman som komma Han gav mig en fest flashback. Drack du vatten precis, eller kaffe? Vatten Det lät, det lät som att du eh... Ja, nej men det är lite kvar i glaset så ah, jag kan ja, dra ja, ut på det. För det, det Så där brukar man dricka heta grejer Ja, jag vet, men jag, förs jag försöker bara dra ut på den lilla skvetten som är kvar och jag vill inte gå och hämta nytt. ut Fort, Fortsätt om Dörren, ja, jag fick en, en flashback då från en fest. det jag var väldigt, väldigt full, kan Berus. man säga. ja Ja, nu hämtade några tillglasvatten och så. Ja, jag var väldigt brusad För att ge någon sorts referenspunkt så började jag med att jag och en kompis då, gick in innanför dörren på festen och började direkt bitchlappa varandra, hårt. Och det här var då en fest med bara utbytesstudenter och... Vi började då säga att det var en tradition i Sverige att man gör så när man kommer på fest. Yes. Det, jag vet inte hur, hur väl det togs, men i alla fall. Um, så började jag snacka med någon snubbe då, som var... vad var han? Jag kommer inte ihåg var han var ifrån. Han, jag tror han var typ från Österrike kanske, något sånt där. Mm. Uh, och han undrade om det fanns några kända svenskar som man borde känna till, liksom. Och, uh, oh, bra fråga! Såklart så är det, det första man tänker på I alla fall jag Strindberg, Ingmar Bergman Ingmar Bergman, ja mm. äh, Men jag, jag vet inte Jag kanske sluddrade jättemycket Det är troligt Men vad han hörde var Ingmar Birdman Så han frågade Who is this Birdman? Här, här någonstans Hade jag ju ett val Skulle jag rätta honom Eller skulle jag ta den mycket roligare vägen? Ja Jag valde ju den roliga vägen uh, Yes jag, för, jag, jag, jag förstår ditt <skratt> beslut här yes? Have you never heard of Birdman? <skratt> och tydligen satt jag Ett bra tag Och improviserade en historia Om en gammal svensk superhjälte som, Alltså en, en person som bekämpade brott Med hjälp av någon sorts Fiktiv äh, eller på riktigt. Jag, jag sa att han var på riktigt, alltså, riktig <skratt> äh, Som hade någon sorts glidesuit Med vingar Som bekämpade brott och, och som kallade sig Birdman <skratt> Och han köpte ju historien ganska hungrigt också. Det var roligt. Men det har fått mig att tänka att tänk om jag är väldigt... Eller det är något jag har snappat upp om man säger så. Att ibland när jag är väldigt full kommer jag in i ett stadie där jag är väldigt övertygande. Mm. Och jag tror kan att... Han, finns... Kan också göra att mottagaren är också väldigt för Ja, absolut. Hans här, gå på puttrande på tomgång det mm. blir, blir någon sorts lobbyist mm -hmm. Eller vad man ska säga. Mm. Och jag tror att det finns en film här. Inte bara Birdman då, det är ju också en film. Men <laughs> jag tänker: The Fyller Lobbyist to the Stars. Uh -huh. Tänk dig en film där jag är Obamas rådgivare mm. och alltid är full. <laughs> jag tror att det här kan bli. Alltså, till exempel. Skjut insiktsfull och övertygad Ja, ger dåliga råd också <går> Men säljer men, in men, dem perfekt Säljer in dem <går> Typ, fan, jag kan inte ge en full röst Jag vet inte, hur fan gör man det? Ja, men du, Det blir svårt Det vi pauser mellan punkterna så att säga i meningarna M Många, ja, jag vet inte Ja, övertygar honom ja. att han ska wiretappa alla till exempel. Ja, ja. Yet, yet, who, who's gonna know? You're the president. <laughs> who's gonna find out? No one. <laughs> sen såklart i slutet så kommer de ju på mig. <laughs> ja, ja. Och sen, sen, sen ska du typ bli fängslad men övertalar om att inte fängslar eller att släppa dig eller någonting. Ja, ja. Så, såklart att du gjorde så det för det, deras anledning. Inte för det, det blir ju en politisk skandal och såklart så kommer man ju med på... Det här montaget där man får se olika talkshows Som pratar om en Och Jay Leno sitter och skämtar om en Med sitt vanliga headbobbing You hear about this? Ja Jag kommer ihåg det här förut Det, det handlar om ett spel det här Yes som både du och jag har spelat. Du tyckte inte om det, jag tyckte jättemycket om det. Fallout 3. Ja, exakt. Du blev tipsad uh, om det i spelbutiken om jag kommer ihåg rätt. Gud rage hade det Ja, för att du pratar om att du gillar RPG-spel. Mm, och jag behövde det. Ja, och uh, det är ju ett spel i den typen som vi inte tycker om, som till exempel Skyrim. Att du kan göra i princip vad du vill från början. Och det spelar ingen roll? Nej. Men det är, jag, jag älskar ju så post-apocalypse-grejer så det spelet för mig är hur roligt som helst. Det bara för att du Det skräddars sk liksom. sk ut efter dina behov nästan. Exakt. Och sen så uppföljer den New Vegas ännu bättre tycker jag. Mm. Uh, och då kommer jag på låten ifrån trailen till uh, Fallout 3 då. Mm. Började tänka på när jag lyssnade på avsnittet där vi slutade med We'll Meet Again. Från Dr. Strangeland. Ja, och mm. låten i trailen då heter I don't want to set the world on fire med mm. The Inkspots. Så den kan vi sluta med. Det är, tycker jag verkligen. Mm, den är nice. Taget. taget. Jag, jag, jag har ingen, ingen låt den här veckan. Så. Nej, det, det blir lite hafsigt, men det blir, det blir bra. Mm. Taget. Eh, så vi slutar med den. Vi slutar med den. Eh, och så säger vi som vanligt tack för att ni lyssnar. Vi säger okej okay och tack. Okej okay och tack. <laughs> eh, på återseende Yes We'll eh, meet again eh, Jag, jag försöka göra någon rolig koppling här till Att de ska gå till frisören och klippa sig Men eh, <laughs> jag kom inte på någonting Vi... nästa, nästa, nästa gång du ser en person med ovårdad frisyr Håll dig undan I don't want to set the world on fire I just want to start a flame in your heart. In my heart I have but one desire, and that one is you no other will. I've lost all ambition For worldly acclaim I just want to be the one you love And with your admission That you feel the same I'll have reached the goal I'm dreaming of Believe me I don't want to set the world on fire I just want to start a flame in your heart.